قرآن مخترم عوردن کو او دا مولانا عبدالباری صاحب دا دورا تفسیر اکران دا اتاون نمبر کیسٹ چپٹوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی پتیس 2009 دوران نو کی شیر دا دی دا ملاوی دو پتہ یا ساتھ ای اشاہ دی ای سنت کیسٹ ای اینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان ایز دی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توہی دی موبائل نمبر وې اولای گشرارو الخلق یوم القيامه د قیامت, قیامت پرز بدا ډیر بدتر خلک دا غنې حوالی دي غنې امام روحالمانی رحمه الله بل وی کالا زمگا ملگرو ویوی لی دی وای قال اصحابنا زمونږه ملګرو ویلې دي چا ویلې زمونږه ملګرو نه مراد څوک دي مراد ته نه احناف دي قال اصحابنا زمونږه احناف وایي تَحْرُمُ الصَّلَاةُ إِلَى قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِيَاءِ تَبَرُّكًا وَإِعْظَامًا العلماء آلوسي رحمهم الله ازم غناف وای نا علماء آلوسیه حنف نه پیدنه لوسنیه حنف پیدنی وَيَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ إِلَى قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ حرام دی موس کول په طرف د قبور د انبیاء یا دا غید د قبرونو خاطه او د نه کانو د قبرونو و تَبَرُّكًا د پاره د دا احترام داغی او د دا پاره د برکت حاصلولو علامه علوسی وای چې احناف وای دی نیکانو خلق او فاقین تتبرنوا موس کول د پاره د حصول د برکت شرط جون کی دا نیک زاید او فضیلت کی, راوری گی. کی موس دا الله رحمت جون کی بده راوریږي نو چنانچہ موږ به جمعات جوړ کړه لہذا موس به ډیره د برکت خبره ونه هغه ایدای دروغ وای وین دا حرام دی وین قال بعض الحنابلا بعض الحنابلا ویلنی صدر راجلو سر او سرلاته ان دکبرې متبرې کمبیی ین محادې اللهولی رسول ص الله سلما و ابدا او دیین لم اعظم به الله یا وجلله و بعضېنا بلو ویللی چې کس کول دی او سړی د د کو باندې پهې حالت کې چې د طلب د کوون کې او بالکل د الله د پېغمبر سره جګ دی اودنین جوړول دی ځان نه ببد جوړول دی چې الله حکم نه دی وی سم اجماعا بیا پا اجماع سرم دا خبره امانا دا وی طول وی دا خبر امانا دا بیا وی اوگو دی بارت دی بیا وی اتخاذ و مساجد دی ها و بیناؤها علیها دارنگی دیدی پاندی جمعتون جوڑول دی خواتا اسی گمبدون پی جوڑول دا مکروه دی و حرم دی و تجیب المبادرت لحدمی ها وحدم القباب اللتی علالقبوری از هی ازر من مسجد سراری وې کوم جمعه تو نه چې زیارتونو فاکي جوړي دا لړول باغې کم باندې دا لړول وې دا واجب دی په مسلمانانو باندې دا د هنا بلاو مسلک دی ویلې ان انها اسست لئنها اسست بر ماسیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وې زکه چې دا د پیغمبر علی السلام په خلاف جوړ کړي شوی دی یا الله علما له سي رحم الله وې دا نوري غنې خبري پدې کې علامہ الوسی رحم الله نورم اوږد باس کړلې پدې باندې چیرې دا قبرونو خوا کې آبادی کول جمعتونې به جوړول دا مکروه دی عند الاهناف بارنګ دا حنابلو په نيز باندې هغه خو یي بالکل الله سره جنگ دی مکروه دي دا, دا غلطه ده بدین استدلال نكيږي دا صرف زورورو او د وزور کار دلیل نه وي ویلناتنا خذنا علی مسجدن جوړوبم باندې جمعات چې ماته جوړ کاو که جوړ نه کاو بس قرآن نور تذکرہ نه دا کړی استدلال نکیږي سيقولون دا څوک سانو نو خلق به غاډي وړي وي سيقولون زر دچوي بلیسلاثه کسانو ربهم سلورم بلې کې قلبهم سپید ددایو و يقولونه اوائي او بده خمسة تونچی پینزه و ساده سهم قلب و مشباقه ميس بيه و رجمن بالغيب دردون دلازغار گه ده رجمن بالغيب بختانه و دردون دلازغار گه وشتلی پا بتو بانه پا توکل بانه بی دلیل خبره ده نو رجمن پا آتکلو بی دلیل خبره ده بالغيب او قول ده غيب و ده خبره یعنی او خود پټو ویل او بلغم بی دلیل د پټو خبره کوي نو لکه کدلې سره خوې کا کنه دليله من ده په هرند پټو دا سجیب خبر ده وین ويقولون او سبب کی وای چې سباعتون وکسن می فسامنهم او اتم بده کې قلبو مس به ددایو او وکسان دي څوک به اتم مس به سره سن دي ویری وي قل دو ربي عالمو زماره په دې بدتیم بشمیر دای ما علمهم نبي جن دی لرا الا قليل مغر عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہی چې دا کسانو او اوا تم دا تعداد شهیدي وی ویلي الله وی چې د دې پښمیر زپویګم او سلک کسان وی چاغه پویګی او انا من القلیلی دا غلګو کې یو زومیم هغه با علماء ذکر کین دین السم آیات کې دغه خبره تر شو دا هم اشاره د دې ته چې دا وکاسانو څنګه قال قائل منهم كم لبثوا یو تبوسګو چه سور وخم تیر کرده ده نو جواب کی کالو زکر کرده چه لبسنا یومن آباز یومین او اطلاق د جمع کم از کم بدرو کسانو کیگی نو دری داشو نو بلې ڈالی سوی کالو ربکم آلاو بی ما لبسن بس تا سرب تا فتده نو یو جماعت دری بالجماعت او قرآن ویلیو چه دیل میرا پوردکڑو چه ایو الحزدین اخصالی ما لبسو چه کمی ڈالی خشمیر کرده ده نو د ندایو ډا لا دري بل ډا لا دري سپاګ یو تپوس كونته نو سامنے هم کلب هم اته ميس بهو فالا دا سوک سو كونوم نه سو نو منې نتیجې کرن او ګا تاریخونو ذکر کړی دی نه غسه فلا مادي خبر نه ده فالا تماری فیهم تجګلمکاد بارکی الا میران ظاهرا مگر با سرسری ولا تستفتی فیهم تپوس مکاد دای بارکی منهم ددی اهلی کتابنا احدن دیو تنہ نبی صلی الله علیه و آله دی اهل کتابونو او ما کاوه هداشي ګرځي ګرځي نو اسرایلی روایت به ګوري ہاں نبی صلی الله دی چې حدیثو ام بنی اسرایله ولا حرج بنی اسرایلو نو نقل کوي څه حرج به غنیشته خو هغه خبره چې کما د قران او د سنت نه خلاف نه دی د نصوصو د اسلام نه خلاف نه یاغه سړې د تاریخ په تور نقل کوي نو دیکدنه نقل کوي او بالکل چې کما خبره داسې چې د نه خلاف نه خبره وکای او چې د نه خلاف نه او د حدیثو د نبی صلی الله علیه نوم خلاف نه و بس د غری بارے کې که یو سړی تاریخ په تور اغه نقل کوي نه اجازه نشته ولا تقول ان اُموا یا لیشاین په بارے د اوسیز کې انی فاعلن ذالک غدن چې زه کوم کې د دې کارم صدا الا ان الله مگر چې ذکر کې مشیت د الله الا الله مگر چې ته کې مشیت د الله الا مگر کدا سی ای انشاء الله چوغوالی الله رب ال عزت نبی علیہ السلام مانی جکره دی کافر دا اعتراضه ټکړه نو نبی علیہ السلام د وهی پتم مې چې زب سبا جواب در کوم انشاء الله هیڅ ووہی لید شو لید ځونه ادب راغی <تاریخ> دې وکړ بارکدا مایا انی فاعل ذلک غدن چې زکه اونګه د دې کاریم سبا الله انشاء الله وګوړی الله انشاء الله وسره وایا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ یو قول نقللی چې یو سړی کال بعدم ان شاء الله وی ند په یا تا ما لوګه ند دینه باز خلکو استدلال کړل وی کال بعدم یو سړی وی نو بس دغه کلام کې دغه دا کلام سره متصل و شو هغه کلام پیلو وغور دی خدا سینه دا مطلب دغه دعوی دا چې ده ته ان شاء الله ویلو اجر او ثواب ملو شو اس پر به انشاء الله سره هغا کار کې تعلق راځي او كن راضي نو دا نارضي به وي بس چې ماکه موده 13 شن خبره ختمه وازکر ربک یادو خپل رب اذا نسيته کلچ تهير کې کلچ دنهيرشي د الله یادول انشاء الله ویلو او یا وازکر ربک یادو خپل رب اذا نسيته کلچ دنهيرشي استغفار وايا یادول د دې چې استغفار وايا د الله حکم نه پاتې شو استغفار وايا وکول او توایا اسا قریبدا ان یَهْدِيَنِي تُوبَ خَيْمَةَ رَبِّي رَبَّ, رب زَمَا لأقرب من هذا بهتر د دې واقعې نه ارشادن په اعتبار دې ہدایت سره یا ارشادن تدبير دي اصحاب کف لپاره الله تدبیر کړو ماله بهتر تدبير وي په پندېشه قرآن رحم الله وي مطلب یې کې شاید الله تعالی مجھے ایسے دلائل اور معجزات عطا فرمایي جو اصحاب کاف کې واقعې څخه زیاده حیرت انگیز هو تاسو د دې توپوس کلو کې د شی چې الله ربو لذت مال د دین له یو موجزره کیچ نورم حیرانتیا کوي ولا بي صوفي کا فهم د دې تر کلو په خپلې غار کې سمرا مودا کوئی 300 سنینا دریسو کلونا وزدادو تسان او زیات کړه په نه دریسو په اعتبار دشمیر دنور د نور په حساب او نه هدا تاسو دریسو په اعتبار دشمیر دو سپوږمې د حسابو اللهمون بمالله بسووته او چ الله د خپیا پههغی چېدي که مموده تی کړیوه ې له غې ب سماواې ولاړ دی ځکه دغ الله ل اعلم د پټسیدونو د اسممان او دمو کو دی سری الله په اسممی او ډیر خاوری دونکې دی الله او یادا امر دی او بیہی زمیر راجے دے قرآن تا اب سر بیہی زان خفویا کپ قرآن و اصمیو او دا قرآن بیان کا خلکو تا وائو رو خلکو تا مالا ہم بیہی من دونی ہی مالا ہم نشتہ دی لرا سوا دا اللہ نا مولی انسوک دوست و لا یشرک فی حکمی احدا او نشری کہ الله پخپل حکم کې او پخپل اختیار کی حجا لرا یو تن لرا وَاظْلَمَا أُهِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ حَمیشه لولا هغه کتاب چې وهی کولې شي سا ساده رب د طرفنا علامہ علوسی رحم الله لازم تلاوه کا علی اصحابیکا دا قران خپل ملګرو ته همیشه د پرهوايا نو د نبی سلام کار داو چې صاحب او ته په قرانوي ووتلو همیشه لولا ما هغه اوهیه چې وهی کولې من کتاب ربک د کتاب د رب زانا لا مبدل لکلماته نشت ده سوکبد ده انکه ده فیصلو ده اللہ ولن تجد من دونهی تبچر اونمو می سواد اللہ نا ملتحد انزائی ده پنا اللہ نا تیختان شکولین واسبر نفسکا عدب ذکر کئی نبی علیہ السلام تا واسبر نفسک کلک کزان ماللزین بہا خلقو سرا یدون ربهم چرابل اخبر رب, چراب رب، دلغداتی ولاشی صحرا و بگا یریدون و جہو واری رزاد اللہ رب و لیزت واری رزاد لا تا دوای نکان هم نهدي اوړی ستا سرکې دد نه توې دوځې نه تل حياتیت دنیا چې غواړې ته خواز ددي ژون لږ وله توتی ته بډی مکهه من د چا غ چافل چا نقل به چېمونغافلله کړی د زړه داغه انکرېنا یاد زمونږ نهکان روت ته بههوا او د روان د خپل خواشپې وکانه مر و فرو او د کار د د زیاتې زیاتې او تیې ده نه وقال الحق من ربكم اوه چ حق س زغرب دو طرف نه دي ومن د چاچ خوغه شې نو ایمان درلې ومن شاف فليؤف او د چاچ خوغه شې نو کفر دی وکې دا اجازه نه ده بلکې دا یره ده الله وحدی کې ایمان داریو کو کوفر دی کفر دیو کونه اننا اتدنا للظالمین ناران مونږ تیار کلې ظالمانو د پاره اوره احاط بهم سرادقها چې ربو کی پدای باندې دیوالونه داږي وایی یستغیثو او کدی فریاد کین یو غاسو ددی فریاد دو پورا کولی شي دماین په داسه وبو کلمه لهچه په شان دی ویلی کله شي تا مبی بای یا کلمه له په شان دا غتیلو په شان دا تیلو دتیلو دتیلو خیره نه دی تمه له وی یشبل وجاری طیبه مخنا بیس الشرابو ناکارس کل دی فسات مرتفقه او ډیر بد دایته د فایدیه غسو ډیر ناکار ازیدي الله دې موږ او تاسو ټول له دې پناه راکې ان الذين امنوا بشاره طور کې مؤمنانو لا اګسان دي مال رااله وا عمل صالحات عمل وک نیک ان لا نزيو موږ غا نزا یا کو اجر من احسنا عمل اجر دا غچا چې خاملي کلي اولایک لهم جنات عدن بشارت دې دې بارا دا کسان دې دې بارا دي جنتونه د امش ګي رہی تجري من تحتهم الانهار چې بهيږي ولاندې دا غینه تحلونا فیا چولکی با دیتا فیا پدی که من اصابرہ بنگڑی من ذاہبند سروزارو ویلبسونا دی باغندی سیابن کپڑی من سندو سندو ریخمونا سیابن کپڑی خوزران شنی من سندو سندو نری دیخمونا و استبرکنو دغٹو ریخمو متکئین فی حال الارائکا تا کیا لگا انکی بائی پدی که پتختونو پبالختونو باندی نیم السوابو دی رخ استبدلا دا او خسنت مرتفقا او خضاید دا فائدو وزر بلاهم صلی اللہ رجولین تا دیدان خصاصت دنیا په در او طریقو سران یاو دا چدا پا دا نواق استشی دی وقت تلک دے او در ام دا چدا کامت پا رض بذر بانده و نو دنیا باندې نازگا ما بلکه دا په پا دینیو لگا وزر بلاهم صلی اللہ رجولین ذکر کدیتا مثال د دو سڑو دا دو سڑی سو باض علماء ذکر گئجه دا نفس مثال لے هاغه مثال لپاره تا ایندا چا ضروری ناهی ها به تر خبر اومدا ده چې بس قران کې یو مثال ذکر گړی لکه وازر بلاهم مسالن ذکر کدی ته حالت ده دو کسانو چه یو غریبی عمل دار بل مال دار یوداسی یو داسی بل داسی وی ته دا یو انجام ده خپل وینادو وجینا اگر داسی او بل داسی خبر اخلاص ده مساله فهم تراله ها باض علماء یتي نه حقیقت کی اوم دو کسان دغه سی کار کلو انجام دار واثر ابلا هم بیان تا مسال الرجولینی مثال ده دو کسانو ده دو سڑو جعال نالی احاده ما باس علماء ذکر کئی دوار رونو او دوار اسرائیلیانو یو قطروسو دا مشرکو او بل یهوداو یهوزا او اغا مومنو سوک یهوداوی سوک یهوزاوی وی, وی جعال نالی احاده ما جنتینی ورکلو منگی یو دا دو باغونه جنتینې د وباغونو يا د سلسله د باغونو اتتوقل ها چور کولی به می وي خپلې ولم دذل منو شيان نبې کومو دا غي نه یسي وفجرنا خلالهما نهارا او موږ راه نکړې په مسجد کې ولی نهرونم به ويولم وکانه لهو سمرن او وې د پارا نور امدنه نه نور زریید امدنه نه که تجارت او نورو وغیره کاروبار په کاه ل سااح بیننو او د خپل ملګري ته په هو یحاوي رو اوغ سرې خبرې کولی اکثر من کمالاً ذسیاتیمستاانه پهمال کې اوزدو نفره او زورهوریم په ډله کې د خله جن نه ته د شباغ خپل ته په هو ظالېمللی نفسېی د زلم کوونکې خپلدان فالن او د مع عوننو سګمان نه کوم انطبی داهې په حالله کېدو د د باغ ابدن چې هم اما عوننو سا تقامتتن زکمان نه کوم په قیمت دقامیدو پهله ارو توله ربي که ځو اپس کړی مخبل خپل رته لا عجددن نه اووب مومون خیررم منه غورهده دی نه من قاً له صاحبه به اوې د ملګری د اووه یحاوي رو او هغه جواب بر کو دلهاکفر تبللهې کفرک باغ زات خله کا کمین تو راابن چې دا کړی د من نوفتین بیا د یو سااس کې صمما سوا کا رجلہ به برابر کړې سړې تا له کفر نو پکاره زما کی لیکن زواما دا واره لکن لکن زوام دا حاصل کی لکن انا دی لکن جوړ شي دلکن لکن انا لکن زداوام هو الله ربي تدغ الله زما رد دي ولا اشরিক بربي احد نشরিকم ذخل الابصر يوتن ولولا اذ دخلت جنتك اوولینا کله چې دنه کې دي باغتا قلتا نولی ولې د نوی ماشااللهو اغه سو غاړي ما هغه سکیږي ماشاالله او چې غاړي الله لا قوت انشت د قوت او تاکت الا بالله مگر په همداده په توفیق ده الله او ته چې ما سره خندا کین ان ترنی ک توین ما انا کلم من کمالن جزلګیم سانه په مال کې اولاد نو په اولاد کې فصا ربینو نزيد هرب زمانه ایو تیانی چرا بکیمال را خیرم من جنتی کا غورد باقسانا ویرسل آلیا حسبانا راو بلیگی پدیبان دی آزاب ستا پدیب باق من السماعی دا آسمان نا حسبانا آزاب من السماعی دا آسمان نا فتصبحا نعب گردی سایدن زلکا میدان صفا دا طول باغون بدل ختم کی اللہ تیس کرانا او یصبحا ما اوها غوران او یاشیبا او اوباد دی اوچی فلند استادویا له طلبا نو بهته طاقت نه لړې د غې طلب کولو غې دښکاره کولو نو دغسې ووشه پهحيیته ب سماري ګېره وکړی شو په می د د باندي په اصل بهان وګر دی ددي یوقلل ل به کف چې مکل خپل لاسونه حالله چخر کړړی په دی کوې په یخواتونله نالا رووشه او دارا پریوتو په خپلو چتونو وی او دوي یا لای تنی ارمان لم اشریک بربیا حدا جما نه وشریک کله د خپل رب سره یوتان الله وی ټول می ختم کړي شو نو چې د باغی کما خرچا کړي و به بیا ډیر خپه وو او وخت نه ولم تکون له فیاتن مکسدی جمله په دی واکه کی نو دغه د پاره یوडला ان سرون او چې د امداد کړي وین مين دون الا سیوا د الله نا ما کان من تصویر نو دې بدلا غو سنګه نبغ اخفلا ده باد ده تاکتو نئسا ڈلوان هنالک الولایتو پدغ ده اکی ثابت ده اختیار لله الحق الله اللہ لرا چرشتی نه معبود ده او رشتی نه اله ده او شخو لیللہ سب مانا کئی وی هنالکا پدغ مقام ده بیوسائی کی خلق بیاوی الولایتو لله الحق کی اختیار ثابت ده الله لرا چرشتی نه اللہ, اللہ ده ہوا خیرم دغ اللہ ده در بہتر صحابان پا ورکولو دا بدلے کی، وخیرون اقبا، اوڈیر خد پا ورکولو دا نتیجہ کی، اللہ نتیجہ ام خور کئی، بدلو ام خور کئی، وزر بلاهم صلح دنیا دا خصاصت د دنیا په بلا طریقہ، بیان کدی تاس بکاوی دا دی جون دا دنیا، مثال دا دی جون لگو، دا دی سا مثال لے، کمائن انزلنا امین السمایی لکو بو، چراو ورومنگ د اراد نه. نا دی دوی تشبیه د مراقب د مراقب سره نفس د باران سره د دنیا مثال نه دی نو کما ان لا کاو با انزلنا او چراوروم دې لارې مینه سماید اسمان فختل تو به نبات الارض نو ګډ وړ روضی باغی باندې بوټي د ځمکه ن فاصبحا حشیما وګرز یا غذر ذره ذره تصروح الرياح والذ يغيل اره اگانی باران د اوریدو فصل براو تو ملک شین شو او سره دی بحث وګورو نوښیم کې نه یې زما کبا کسه ته شفرتای داګه مثال دی د دنیا د ژوند چې پرون نوې نن پیدا شي ماشومی لوی بشي ځوان شي بډا بشي ختم بشي زما کبد نه اوسګار شي وکانه الله علا کل شی مقتدرا او دی الله پارسیز قدرت والا المال والبنون مال او اولاد زینت الحیات دی دی جو اند دنیا خاص د دې ژوند د دنیا والباقيات الصالحات باقی با دی کدن کې نه کا مال خیر ډیر به تر دین هند ربیکا پني زراف سا ثوابن په بدل کې و خیرون عمله او ډیر به تر دی په امید کین و یوم نو سیرل جبالا وکمر چروان بګوم غورنا زجر دین وکمر چروان بګوم غورنا وترل ارضا تبوین ازم کا بارزتن داگا و حشرنا منبر اجمع کو دی فلم نغادر منهم احد فر بنود دین یوتان وا اورذو علی ربک صفاً فیشبکلیشی د اخبر رابطہ صف پس صف لقد جئتمونا الله بویتہ سورالایمون تا کما خلقناکم څنګه چې مونږ پیدا کړی وای اول امره تن بل ذل بلزام تمبل کتابه سوجا گمان کړی دی اللہن جاللکم ویدن چې مونږ به مکرر نو ګستا وسول پاره نیټه نو نیټه مکرر شیوه اگر اعلی نبیابسہی اوذال کتابو کیبه خدایشی ملنامی د مجریمینا طبې مجرمان مشقینا چې یریږ مما د غسنا في جیی په د عملله موقع و کولوونه اوای بد یالاتنا افسوس د مږره ما حاضل کې داابې سشیددي دعمل نام می له لا یغاادو ساغیرراتان چې نه پریددي وړو کعمل پهلا وا وجدتم اميلو حاضرن او په ممیده یا غا چې دې سامل کړه له حاضر ولا ازلم ربک حدا ظلم نکې سره په ایچا باندې ویسکل لل ملائکۃ یسجدو د دې نه آیات نمبر 59 پورې دی میسا او په دې کې څلور خبرې یو دفد شبیه په بار د جناتو کې چیرې د کلا کل کل کلا زمګه ته نه کوي کلا پی په شې پیدا کوو کلا دې مونګلو کوي قبر لرل شنوې قبول تارا تک بولی دا چلی واغا او کلا زیارت دلد شو من تا تکلیف ملا بی گی اللہ اوی دا تول دا شیطان کارونا دی دا دا ممان ایوی دا غواری شیطان دا چه دا پسید خلق روان شی دو ایس کلنا للملائکت اس جدول آدم کلا چه من ملائکو تاوی سجدو که آدم علی السلام تا فس جدونو دی سجدو کلا اللہ ابلیس مگر شیطانو نکلا کانا من الجنن او دے دا پیریانو ته د اوکم د خپل را نه افتت تخیزونه هو دغ کې درف نه فرمانی کړی وه او سره د عراف کې هوتاویل که نه چې د الله ته قسم کړلو چې ز به دخید طرف نه د ګس طرف نه د لاندې نه او دبانندې نه د هر طرف نه به تهرام والله تجد اکثره هم شاکرین طب په دی کې اکثر شکرګزار نهموې توهید ب نهنی وي د الله افتت تخیزونه هو آیا تهسنییس د لاره و ذریاته او اولاد د دلرا او لیا دوستان من دونی سوا زمانہ او, دی دا دا او دا دا دا دا هم او هم او دا استاسو دشمنان دي به اسا ډیر بد دی لزوالمینا د پاره د ظالمانو بدلن په بدل دی الله کې شیطان چې الله پری خودو شیطان سره ملګری کوي او کړه او ته چې د اختیار دی الله وي د بخل پیدایش کې اختیار نه ونو ماشاءتهم خلق السماوات و الارض مانو ها دی دې پیدائش د اسمانونو داس مکیتا ولا خالق انفسهم انا پیدائش د نفسونو د دیتا اما كنت متخذ المزلينه او زنیم نیون کده گمراه کوونکو ازو ده امدادیان هللا دې گمراه کای بللرا نزه د امدادی بلکل ده دې امدادی زان سره څنګه مطلب دا دې چډمبه خو زه امدادی نسم نا او کده زان سره سو کې امدادی نسم نا دیم گمراه دا سوال ل پیدا کیږي دا دا دا ډېر لوی پلیتی ذکر کړه چې دې بل ګمرا کوي نظام امدادي څنګه کېدې شي دا خو ساده عقیدینم خلاف ده و يومایقولون نادو شرکای الذین تخفیف اخروی او زجر هغه ته اله قیامت نمنې او د الله رب الهدى تری صداړ جوړاین و يومایقولو پکمنه شو بو یلا ادو شرکای الذین اوازو کوي زمما شریکان و تا ځم ته تاسو ګومان کړو چې دا زمما سره شریک دي د او هم دد به واونه کې پهفللم ستجیله همم هغی به قبولتیو کېدی دپه پهجهالنا با نه هم او بکان او مقرر به کومونږ پهمس کې حال کاته او بګ دمونږ ددی په ممس ک داای د حال کا و مجرمونه اوې مجرمانناه اوه فنو کومان بهو کېد بهپشي پهدي او همم موه کېها چېددي پریتون کې دی او چې ب نه وبانم می راغینا اوریدل یا مصریفا زائد اوریدو بالا کثرفنا فی هذا القران لیکن من بیان کړی دی په دې قران کې لناسه د پاره د خلکو من کل مسل هر قسم مثالنا فکان الانسان او دینسان اکثر شین زیات داری او سیزنا جدلن جګل مار جګلکون کی وما من الناس ان دی من خلق ان یؤمنو دی ایمان رالو نا از جاءهم الهدى کله چراغ دی ته هدایت و یستغفروا او نیدی منکڑی ده بخن غختو ده رب ده دینا دا ویستغفرو عطب ده پا یؤمنو با میعو ده ان دلانده ده ان مزدریه ده دا ویستغفرو رباهم او نیدی منکڑی د ده گختلو ده بخن ده رب ده دینا الا مگر دی خبری انتا تیهم سنت الولین چرا شدیتا طریقه ده پخانو المرادو بیها الاحلاکو بیعذاب الاستیصال اللہ مرح المانی رحمه الله فرمائیم صاحب در حلمانی اللہ ما آلوسین مگر دی خبری ما نکڑی دین چراش دیتا سنت الولین طریقہ دا عذاب دا بخانو چرطول پا یوزلی مردار شین او یا تیہوم العذاب قبولن او یا راش دیتا عذاب مخا مخا اے اصناف العذابین نوعن نوعن اللہ ما بغوی رحمه اللہ معالم التنزیل چی یاد دی انتظار دی چی یو تباشی و بل تباشی دیو تکوری نو طول به پدی کلڑ توبه توبا پونا باسی اما نرسل المرسلینہ مغنلی گو پیغمبران اللہ مباشرینہ مگر زیر ورکا انکی و منذرینہ یر ورکا انکی ویجادل اللہ زینکا فرو جکڑا کئی کافر بالباطرے پا باطلو شبہاتو لید حضو بی الحق کا چی کمزوری کی پدی بانی حق لرا دا قرآن خواہی گ دا ټول می دی ذکر کړ چې باز خلک دي چې دای باطل او شبهات سره د حق د کمزوری کولو کوشش کوي او غره دای شبهات به نه مانی د هغه د شبهات جوابونه یاد کوینه واتخزو آیات دي دیني سیاتونه زمما وانذرو او هغه شی چې د لیار ور کولې شي باغی حضورن پټو کو سره ومان ظلمو سوک دلوي ظالم ممن دعوا جنا زکر د آیات ربي چې له نسیت ورګړي ده فآرزان ھاو د مخوالې دا غینا <تصفح> وانا سی اوهیر کی ما قدمت یداو هغه چې مخکلي کلی د لاسونو ددہ انا جالنال قلوبهم کنتن موږ اچولې دی دای پزلون باندې پردی ای يفقهو چې په وانه شی په قران او او د دې کې د درنوالې و انت دوهم الهدا کتره بلی د الهدایت ته فلین یه تدون دین ازن پدغو احکیا بدن چاری هم ورب کل غفور و سارب دی بخون کے زر رحمتی خواند لو یو آخذ هم کدی نیولے پیما کسبو پا سبب داملون دا دائی لا اجل لهم لازابو ضرب ورکلوی دی لازاب بل لهم ویدن بلکی دی دا پارد وخم وکارر لن یجیدو دی زائده پنا اللہ رب بولی ذاتوی که ما دی پو گناہوننی ولی او زرمی ولی عذاب برکولی ترو سبا میتبا کردو و باللہ هم ما ویدون د دی دی پارد وخم لن یجی دو من دونی ہی چرے با انمومی داغی نمخ کی موئلن زائده پنا و تلکل قرآن داغ اکلیو یا داغ اکلی دی احلک نام چه منگا حلک کردو دی لما ظلمو ارکلی چه ظلمو وجعلنا لمليكهم موئدان امم مكرر کلوه پارا دحالکبد دا دایو دا دا دا دا وخمالوم واذ قال موسی لفتاه دزینا ایت نمبر 82 پوری درې مېسا په دې کې واکې د موسی علی السلام او حضرت علی السلام دې کې ذکر کې سفر د موسی علی السلام او حضرت علی السلام په سیدت لو موسی علی السلام دا سفر د علم د طلب لپاره کړو دا خو یقي نه ده خود دې سبب سو په پندای شهول قران مهمول الله جواهر القران کې وای چې موسی عليه السلام الله نن تاسو نه وکړ چې تاسو پنيز باندې انسان سوق دین او الله چې ما یاد صافي ویخه قاضي کم یو دی ویته زما په قانون فیصله گئی او ذختل خواش په کې جدنوس اثر ني ویخه علم سوق دین ویخه علم ارادي چې د خپل علم کې اضافه کوي بیا موسی عليه السلام سالو کې چې الله زما نه پویا سړې سوقسته وي او وی سوق دی وی حاضر دی کمزای به فلان کی زای کی به زب سنگه ممه کوئی مېزان سره ویت کا وای خلا کمزای چې مې جونده شته کسای په سړې موجوده امام بخاری رحمه الله هغه ذکر کای چې مصالح سلام بیان کاو د باس په دوران د بیان دوران کې دې سړې تپوسو کو چې دی واخ کې خالم سوق دی مصالح سلام مې دا خبره دروغ نهه اغه پیغمبر او پیغمبر نه لوی اليبل نه وي والله رب ولید موسی علیہ السلام دوی سانه پوی سړیوم شلی ریسوق دی الله وی حاضر دی پلان کی زای کی بای اغه غبل قدم ملا ویدونه خی موسی علیہ السلام کډیو تل ایران شان خپل خادم دوی زه چيزو چت ازو وی یو استاد دی غسه خزو وی وی اس کاله موسی کله چوی موسی علیہ السلام لفطا وخبل خادم دا لا برحو زبزم حتا تردی پوری ابلغ مجمل بحرینی کہ اور asm zaid دو do do dariya bunta بعض علماوی د البحرین نا مراد موسا موسی وخزر علیہ السلام میچ د دوړه د علم دریا بونو خدا خبره ټیک نه ده د دې کې د دې البحرین نا مراد دانه دي مراد د دینا او هو متما و متما بحر فارس و بحر الروم مراد د دینا د فارس او در روم ا هغه دریاب د فارس او بحریوم روم ترې پورې غا پوری ابلغا ابلغا ممال بحریې ځای د جمعمه کې دو د دو دوه درابنو ته او امزییه حکوبه او یا بزم ډیره زماه فلم مار کله نو دیې یڅو آداب دی او د چېلم دپاره به سفر کې تا په کور کلي نه میلاوي ک به او امزیا او کوبا زمبري را زمانا دا فلان کی زیتبزم ال مدرسه را خو کال ته می کارونه شو به یې زاری غم نه بل خو بزم دا نه دږي یا را بس ما خو مطالعه وکړه دې مدرسی پورې را لمه او کدا هر رنګي سبق پکې هيو که هرابي دلته به درکېګ مولي ډوړې پکې خملایی نه نه سبق ته وکړه بل خو له شان او قال دګینو دا اسنه داسیو کې کورته واپس راځي واپس کورته راځي ولی بځخه دلنم بتلاته له مو مدرسې دللمه مدرسه بنده راځم بکور تا نه او امذیا حقوقا زم ډیره زمانہ سو پوری چې می مقصد نه حاصل کړو ګر کر زمبا نه فلم مار کلا بلغ چو رسید الله دواله مدما بینهما زید جمع کی دو د دو د دریا بونتا نسیا او تهمانه ییکم ای خپل موسی السلام د دې او د خادم ویخ ناسې و م د رابته ټووب کوو فته ښه سبیله هو ونیلهلار خپ فبحې په دراب کې سارابان په شکلله سوورګ فلمماجاواه چې مثالله سلام راپاسې د نو د دنه خبره یره شوه راپاسبي وللیله س ک بیا دبی و دوستستاز او بیاې خبره وی هیره شوه په دی ک راو ب دا د الله ی او راضو خبره هیره شوه فروان شل فلما ما جاوزا جاواه تیروتل تیر دا دواړه د اولی ف خپل خادم ته آتننا راړ مونږله غ دانا هغه ناشتشته زمونګه یاخوررا کنه رالهکن یاره چ لکه لېنا من سفرنا نه کنن اورسې دمونږه د سفره خپلله اض چې دا دی نه سستړی والی دا مې سفر کې مونږه ډیرر ړی شو ګوری تر د پورې نوستړلی شو اوس ستړیشه یجد دا ده چې د مقصد د ځای دو او چې کله د مقصد د ځای سړی واړی نو بیا 15ند سی او چې سړې سړې شي سړې شي او چې مقصدی پزای شي نو دا غسړې والے ختمي زمیدار په گرمۍ کې او پیاخ نه کې په پټي باندې چا کاری لا گئی کلاف ګوډ گئی کله چې د نو سروډي کله ووب کوي نو بیا خیره کې لاو هاه هون په گرم موسم کې یو غټ پټ درلی دړلې جا ټول د نظرونی او دی و ير بدل لاو بکوما نو چې لاو کی حالانګه د سار نه تر هغه مخه پوری د مصری خانو والو جمیل اخیه د دې جامعته کې توري بیا دوري کنه نا غلم کې نو بیا ګړې نو بیا تر شر نو بیا غنم د نقل چې بوساړو تړي زمیدار په وګدوخ په خوب کې بیا باسه زمما کارو شي او چې نه دی غنم تیار شو باغې نا صافیه پتر شي یا غنم تیار شو دوري بل د شپې په غل راغې یی وړو که څو زینو کې دا څو شو د لای یو کس لا ګولې راشي په بل څوک د شپې کې دانه تخپل کوړته وسې ندا بیا سړی سړی په دیوامي نو دی دی کې دی سړی ځکه شو چې دا مقصد واوریدل قالا نو ویلی خادم ارايتا خبر راکا یا خبر شا از اوینا کله چې مونږ زایونیو کله چې مونږه زایونیو الا ساخرت یاقانیتا فيني نسیت الھوتانو ماهر کمي و ما انسانی انسانيحو او نه هیر کله دلر زمانه الا شیطانو مگر شیطان ان ازګرهو چې یاد کم دلر اتا تا بس شیطان ران دا یاد ولد دی مئی حیر کرنو واتخذ سبيله وینی ولل آرخفل فی البحر پا دریاب کیا جبانا جیبا قالا نو اوی موسیٰ علی السلام ذالکما دا خواق ازائی دے کننا نبغی چی مونگای لٹاو دا کزایو کن سڑیوی پرتد دا علا ساریه ما نرا وپس شلق پلو نخود کدمونو پسی قصوصا وپس راتلون کی فوجد آب من عبادنا نوې مونډې بنده بنداله باندې غانو زموږنا د دینو مو بالیا بنې ملکان اتهنا رحمتن ورکلې موږ لره مهرباني مینه دینه د خپل طرفنا ہو او مونږ ته خودنه کلیوا ملذنا د خپل طرفنا علمنا علم مو دې خاص علم خودلو قال له موسا نو چې ته کمل علم خودل شو هغه موسی عليه السلام سره وو غوړې دي کې اشاره دې ته چې علمناه دا الله یما ته خو دې له ما د دې الغیب نو ځکه دې کوم کارونه کړی دي نو ټول ظاهر کې نو ظاهر کې حقیقت یو شان په پټ کې په پټا کې بل شان نو دا الله پټو علم د سره نو او بس دا ما خبر ورکړو قال له موسی نو وېدت موسی السلام هل اتبوکا آیا زستا تابعداری حکم الا په دې شرط نامي ان تو علمني چته بخیماتا مما دهغسنا ولمذا جادت تا دی رشدن خبره د ہدایتنا د دې تو ادب استاد نه به شاګر تپوس کین چې استادې مدرسې کې داخل شم کنا داخل اخلم استاد سبق کې کینم ما ته به سبق ښه او کنا قالا یعنی د داخلی درخواست یو کو قالا به او دی خضر علی السلام انک لن تستطيع تچری طاقت نلری ما سرا ميه ز ما سرا صبر ان صبر او س چې کم څخ شرتونونه لګي نا هغې د مخک نه اظهارو اظارو کې چې لکه کوورې په خوه معزه کې مونږ خوګور لخت نه کارلو یا ته خو د لک ډم د ن سیادې مونږ خو ټم ډیر دی دا ته ووایه پهکیېف تګو ته بهڅنګه صبرو کې عما په هغ لمتحیدبي چې تا تن د کړړی پاغې خبر سرا یعنی لم برران چې تن د کړی پهغیبانې اعلمستا تاته پنیشته نو څنګه به صبر وکې قال نو وي موسی علیہ السلام ستجدنی زرده چې ته عم مواله را غوالی صابرن ان شاء الله ک الله غالي صبرن صبر کوونکې ولا اسيلک امرن د خلاف نکوم سپ یو کار کې مطلب دا ده زموخه مجبوری ده علم یې زکم بس ته نه به تاسو ستای چې څنګه خو هغه سه به کوم نو ته چې زوای هغه کوم مشاور دیته وي چې استاد تاسو وي څو استاد زده کوونکي تاسو څنګه ښه یا غسه به کوم نه دی به یی دی تاسو خو دا ټیم نکنه خداه ټیم زمانه دی فارغه لہذا دبل ټیم مالا پکار دی قال نووي خزر الاسلام ما نه د شرطونه به استاد لګي شاګرد بس شرطونه نه لګي قال نووي خزر الاسلام فإني اتبعتنی کته د ما تا بيداری کې فلا تسألني نو سوال ما کوا انشین دی اوسیز ما نه بته پوسنه کې دی اوسیز حتا تر دې وحدس الکا چه بیان کم داتا مینو داغینا ذکرن سبیان بیان س یاداش چه شروع کم داتا لاغینا خبره یعنی زماتر غینا پوری وختغه نه کی فن تلکان نو دی ټیک د وځ سیدا فن روان چل دا دواळा حتا تر دی پوری اجازه کی با فی سفینت چه سوار شل پکشتای کی ودا س خاص مدرسو نو چیګنی ب زوال تک از آخو ده کسی مدرسه و بس آخو سرو آخو مدرسه ده کوانو باز خلکو بده کل ده جی کنی بس یو چار دیوالی دا په مدرسه ای نا چه کم ده کالی من آخو سرو مدرسه ای روان شو پلار سبک شروع شد حتی تردی پوری زارا کبافی سفینه تی کسوار شل پا کشتای که خرا کهان نصوره اکداغا کشتای خضیر علیه السلام علیه که در تخته ترویستا او داوی او اغید خزر علیہ السلام نکرائیو مانا غصہ او دیولا کی دو تختی والا رویست د کشتی دو منزا نو سوریشو آقا قالا اوی موسیٰ علیہ السلام اخرک تاها آیتا سوری کدا اخرک تا آیتا اشلول دا یعنی سوری دیکھڑ دا کشتی لیتو غریق احلاها اندام بيدایي چہلاک بکی او سیدون کی د دې حلاک بکی اهلها هغه سواره پدی کی لقد دت شیا نیمرا تاراس نو کړ یو سیز درونتا یو سیز اجیباته کار دیونو کوي موسی علیہ السلام د ټوله خبري حاصل لاره چې استاد سناشنا کار دیونو کو غید سر احسانو کو د ټوله کشته شو ر سورې کړا قال اعتراضه کنا قال ان او علیہ السلام علما قل ايمان ان کلن دستتییا چې تطاقت نه لري مع یا زما سره سوبررن د صبر قال مثال سلام لا تو اخیځې مننی سما دما په هغې نسیتو چې ما هیر کړلو والله تویکنی ما چااپما باې من مرری د کار دماه او سررن تنګسییا معنا د چې ما هیر شو خبر را تن نو یاد ده ځ اوس به خیالکوم ف مطلب دې دې حاضر عليه السلام وي ما خلاف نه دې کړو ته ما ویلیو چې زبره توه ما حقیقت ته او ته خلک روان شل دوانا حتا تر دې پورې اذا لقيا غلاما ثم لاوشد يوالكسرا وقتلهم ملکا يولو وا كه ایم ملک څنګه ایم ملک بصررنګې چې مړکړي شو کوئی سټي کو ولا تاو کو شو کوئی غټه ولا راواز چوله شو کوئی حلالي کو کوم وبارحال مړک کالا اوه اکتل دا نفسن زکیتن آیا تا او جو یو نفس پاک یو کس پاک بغیر نفسن بغیر د قتل بل نفسنا لکت جی تشی ان نکرا تارات لوکڑ یو کار دیر بادتا استاز دیر باد دیو کھڑو بی گناس لی دیمڑکوی نو کالا اوی و تخزر علی السلام علم اکل لکا آیمانو ویلی تاتا انکلنت ستویا مائی صوران جت چری طاقتنا لری ماسر دا صبر بالغ سوق و نفسه ذكيه تن ناز العلماء اينه بالغو هننا بالغ نو نا ز قرص تور بزې خبره را روانه عمل غلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يره كهما مونږ به دې ییږي چې دې پدغه تواله کفر ته به ولې دې کافرو بعضي علما وين چې په اعتبار د اول عمر سره نا بالغو او په اعتبار د عقل سره بالغو او هغه ټیم کې به بلوغ پاکل پا کړ باندې ولک به خو خيارو او ولکه بو نو بالغ به حساب اید اما دې کیدواړو کولونو جمع کیږي خدا هر حال بالغو یا په اعتبار د عمر سره یا په اعتبار د کل سره او پو یو مکلفو زګتن غسټ جدا کړي دي قال او یو تهذر علی السلام قال نو او موسی علی السلام ان تو قان شین تماستانه تبو سوګد یو سیز با ده پس دینا نو فلا تصاحبنی ما ممل کرے کوا کد بلغت مله دنیا او زرن تو را سیدی زما ده طرف نوذر دا فنتلکان او بیا روان شل دوا مطلب دا دې اوس وخت موسی علیہ السلام یې زما واستال کیږي کی. تبو دې اقر کیږي چې زما په اعتراض کوم او پوښتنه اعتراض کنه بیا وخت نه دیږي فنتلکان او روان شل گورا دا کار د د موسی علیہ الصلات والسلام د شریعت په اعتبار ناجایز وختاري دو نزدګه اعتراض کو <تصح> فاندلکان روانشل دا ځواله حتا تر دی پوری ایزات یا چرال دایه الکریا تین یوکلیوالو سره استتما اهلھا اورا کې وختو دوسی دن ګلاغینا استاد و جو او شاګرد وکنا چړیو سره دی خادم د موسی علی السلام هغه سره دی موسی علی السلام دی او استاد حضرت علی السلام د استادوم دی طالبوم دی چړم دی مدرسه ټوله روانه ده استتما اهلھا وراګي وخت د اهال لغینا وظیفه یو وخته فاهو شیخ القران رحم الله او زمونږه شیخ مولانا محمد طیب سیبو یو زلیل ته اجتماع زلالمن یو پکې ناسو وړیر تکبر ورغې ناسو ایمه طیب یو ایستو مدرسې کې لنګر نشته نو ایمه بیا طالبان دې څنګه موږ سره تنظیم نشته وې دای وظیفه غواړي وای سوال کای نو ایمه طیب چې بس وظیفه غواړي کلیواله ورکای نو وې سلمانانه دې وې ما وي را روان چيني ډیر رواني وې څنګه وې ما وي دې صورت کې کف نه دلیل پېښ کای چې موسی عليه السلام او حضرت عليه السلام رواني استطعام اهلا ډول انبياد د لاغکري والو نه خوراک وغوښته فحابون انکارو کو ان يزيفو ما دم المل مستعد د دوالو نه کدا کار ناراوو انبياو بکاو قران دې منه کړي ده نه دقدر ضرورت ته طالب دې اغله وظیفه وغوښتل جایز نه طلب دو خرا کیو قدریکلی والاونا صحابو نا غیر انکار کو ان یزیفو ماده مل مستعد دی دوالونا فوجدا فی جدارن لو منہ دی دوالو پدیکلی کی دیوال یریدو نذیو ان انکار ذات بره اوتے فاقامو نسم کا غیل رخذ ر السلام قال نو یری موسی علیہ السلام لو شیتا کدا غختو لتخست علی اجرن تا بغس بریبان مزدوری موسی علیہ السلام اتی دا د ور شمان خلق دی جای وروړې نظر کوي هغه ټول دیوالونه سم عجیبه سړې وي بل مطلب دا دی چې ته د دیوال د سمول پرکار پويګې بیا دې د دینه ډوړې غوښته نو خمالم خلق دې دتا بیا دې من غوښته بس مطلب دا دی کتابه د دی دیوال د مزدوري خبره کړي وو مزدوري باندې پیغسته وو موږ به ډوړې خورلې وو نو کال اوي خزرل السلام بس و خبر خلاص شووي زام نور صبر تمامې و حاض فرااک بیننی و بینک بعد د جو زما استستاتر من ده نبیله حصلاتو سلام فرمای و الله د رامو کې په مثال اسلام کلک خبرې کی صبر اکڑے نو نور جیبه جی به خبرې بهله کاره کړی وي اوسا ن و کا زر دی چې د به خبر کومته د تعویلې ما په حقیقت داغې لم تته تو لیخبران ک تا طاقت نه لره د صبر اما <سلام> سف نه تووا چې کشت وه پهکانت ل مساقینا نو دېکانو غریبانانو کې عملونه في البې چې کار ب کو دریاب کې په آارتتون مع راده وکل غ بهه چې ابجنه کومون ساانی کمم دی له پهکانه وبالکن او آخوا دد نه او ددمهته او بشا کیا خودوو چې نیوللا بئ کلله سف نهتن حه کشت روغه سفتون الحتتن مراد دې ځکه کهره غشتې نیولایې بjana او بے ایبا نو به سوري کوله د ساجتو او نو یغه دا کاته چروغه وا هغه به نیولایې یاخذونی نیولای به كل سفینتن حرکتې روغه غصبن بظورا او بے به بيګار کو مزدوري بینور کوله الک دیولې مړ کړه او وی غلامو هر دلالکو تکانا بواه مؤمنین هومو رب لار د مؤمنان فخشینا نو او یریدو منگا این یرحی که هما چی دی بوا چی پا دی دوالو تو غیانا سرکشی و کفران و کفر فعردنا نو منگی رادا اکڑا این یبلوغا این یبا این یبدلا هما رب و هما چی بدل کیور کی دی دوالو لرہ رب ددائی خیر امنو غرد دنا زکاة پا پاک والی کی فا اکر بروح ما و دیر نزدی پر حم کولو کی فا امال جدارو او حر پار دو چی دادی والو فکانا فل المدینۃ البرخارکی وکانہ ته ته کن ذلھما اولا د دېنه خزانه د دې دوالو وکانه ابو هما صالحان او بلار د دې نیکه اراده ربوكان اراده وکړه سرب ایا بلوا شو د هما چې ورسی دې ځانه یې خپلې دا ویاست خرجا کنزه هما او روابی خزانه خبره رحمتا من ربک د واجد مهربانی دې یا مهربانی کړه په دې ربزا مهربانی رحمتا دا له مهرباني استاد عبدترفا دین استدلال کوي baseX خلکو چې ګورئ د پلار د وژنې نه د ځامنو د مال حفاظت شو نو بس وي نیک سړی برکت شته کنه هغه په برکت سوالم جايزي نو دا سوال پکې د کومي غړې راغې برکت د نیک سړي کله کله ویو نیک انسان د وژنې نه دا غ اولاد باندې الله را هته کیه احسانته پیراولي دین سو نه کوي و یودا غ په برکات سال کول دازان له خبر اما فالته وانا امري ما کله دا کار جو دا د دې ټولو خبرو حاصل او خلاصو نچوڑ وما په ما فالته دا کارونه ان امري په خپل اختیار ماجزه کړي دینه دا الله خود نوا ذلک تعويل ما دا حقیقت دا غي لم تستعاله صبرن چتا طاقت نلر پاغي د صبرن ویسالونک عن ذلکرنین ببین 101 پر سولورم عیسی او پدې کې واکیا د سولکرنین دې د پوس کې استان په باره ذلکرنین کې ذلکرنین کم ذلکرنین مراد دي د دې نه یو ذلکرنین ته ورشي وي یوه کافرو یو مسلمانو دا مسلمان چې و نو علامہ ابن کثیر رحمه الله وې انه طواف ما ابراهیم دا دې ابراهیم السلام سره د بیت الله طواف کړو و اول ما بناه و امن به و اتبعه و كان وزيرو الخزر و ابراهيم عليه السلام چې بیت الله روم بنئ آبادون کېو دغه سره یوځای طواف کړو ابراهيم عليه السلام ایمان راوړو او بیا د بادشاہ او خزر عليه السلام دغه وزیرو او دا دیم کې کوم وای ف هو اسکندر بن فيليس المقدوني اليوناني و كان وزيرو ارسطو طاليس وای ارسطو چې د چا وزیرو نوید کا ذوالقرنین و دا کافر وې کوئی امتصانی فکان مشرکن دا دې مشرکو ډومې مسلمانو نو دې دې کې دا مسلمان ذوالقرنین خبره کوي ذوالقرنین داوت اولي وي خان د دو دوښترو بعض ويلي د دوښکرې وي هڅو کوئی ناسی دې سر کې دا ځای را اوچت غونیو نو دوښکرې زګا ته ذوالقرنین وې خدا خبره غلط ده ذوالقرنین وته دې وځي نوې چه دل ویلی ملکونه د د اقتدار د حکومت د لاندې یو روم او د فارسه په دی باندې د سلطناتو او نور پټوله دنیا کې ګرځې دله دې د الله د دین د خدمت لپاره د روم او د فارس سلطنتونه د د حکومت د لاندې وو زکات زل قرنین وای وي ویسالونک ا د ایستانته پوس گئی آنجل قرنین په بار د زل قرنین کې قلت و اساتو علیکم زر دې چې ذب اوللم بتاسو من هد دنا ذکرن صالات انما كن الله من زير کړو دلاره په ارضی پز مکه کې فاتینا ور کړو من کل شی انداری سیزنا سببان سامان انکم سست چې دې محتاجو ما غول موږ ور کړو کده دنیا شی یو کده دنیا وسخبرین یعنی علم به دینم ول ور سامان د دنیا ول موږ ور کړو فاب یو لارا یعنی استعمال دست اسباب و شروع که پیو طرف باندې چاگه طرف د مغربو حتی ترې پوری ازا بلغ مغرب شمسی چو ارسید زائد دو بیدو دنورتا وجدها نوی مند دنور لرا تغروبو چو دو بیدو فیعین ان حمیاتین پاگه چینه تورکین پاگه دریاب تورکین مطلب صدی داسی او زائد چې چی داغین اخوا بیاد عبادی سی امکان نو او بوی او بوی نظر تدا پت لگیده دا سپا نظر راتلا چه بس دا طولی اوبدی اوبدی د نور دا دی پا مسکر دو دیگی نورا خواتین آبادینو مراد دا دی حمیاتین این ان حمیاتین بحری اسود دین بوجده انده قومن دی منده دا غیفا کیاکوم قلنان اوی منگا یا زل کرنینی زل کرنینا امان توازبا یا تازاب و ایمان تتخیز فیم حسنا یا اونې زبدې کې خلار خیسته سلوګو ستا خواهدې احساس راکين قالا او زول کرنين اما من ظلم ما چا چې ظلم کو بخبل دان یعنی شرک کې پاتيشه زبد دعوت دې ایمان ورکم او کو شرک کې پاتيشه پس او فنو ازيبه زر دې چې موږ باذاب ورکو دله ثم يرد به ابي واپس کړي شي الى ربي يقبل رب تا فيعذبون غبا ذا برکدله عذاب نو کرنا عذاب سخت فاما من امن وراغسکی من رالو عامل صالحا عمل وکنی فله جزان الحسنات ودر پارا بدل خستا وسنوکول له ذربچ مونږ به او عیدتا من امرنا د کار زمږنا یوسرن آسان یعنی دین آسان دی او طاغي بیروان دا سفری په دغه طریقه پورا کو دعوت د چې به ایمان رالو هغه ملګری کو او چې انکار به کو هغه به جګړه به وسره کوله نو ایبدہ سفر تی پوراجو نو بیا روان شه په بللار حتا تر پورې حساب لگا چور رسیدم ات له شمسي زائد راحت الدو نور تا وجدہانو وی مونږ دیلرا تاسو چرخه تب طلاقومن بداسيو لم نجعل لهم چې مونږ نو مقرر کړی دی د پاره مين دنیا د بینور مخیدا سترن سب بردا هن د کپړو مپړو دا با دي تنظیم نو بس په غارونو کې بو سیدل کذالک هم داسه او حال د ذل قرنین یا کذالک دغه حالت د ذل قرنین وقد احطنا موږ احاطه کړیو بما باغیسه له دې چې د سرو خبرنه د سرت یې سونه باغټوله موږ باغټوله باندې خبر یم سمعت با سببن د روان سبب له لار حتا دردي پوری حساب لغه بین الصدیني هغه کدی لومبی اذا بلغ بين الصدين كلا رسید مس د دو سرونو سرون د قرونو تا خدایا اذا بلغ كلا رسید بين الصدين مس د دو قرونو تا داسی دا س یوځي دو رسید چې دو قرونو دي مس کې دره دا. او بای کې سډیر خلق آباد دي وجد من دونهما ويمند دو من دونهما علاند دي قرونونا قوم يقوم لا يقادون چینی زینو يفقه هنا قولات بو شوب خبره هغه ټول ده په خبرو نه پوهیدل یان سړی لري ملکو نارها ترجمان پکې راو یو سړیو تعلیمي هفته پکې و غنا وکړه قالو انه دیو توید هغه په سريا یا ذل قرنے نه ذل قرمنه ان یاجوجه او ماجوجه یقینا یاجوجه او ماجوج افسدون فساد که اونکی د پزما کین د ایران ماله دا اشاره ده دیتا چې څنګه س سفر موجود وي خلک بثلر اتله غنينو بغیر د ترجمان نه یعنی یو سړی یو ملک ته تللی نه ستاليمي حاصل جبې دجه به نه زګول دوه طریقې دي یو خدا دا چې د غضب والو کتابیز ده او هغه داګډې د ګډر خلک دي چې انګريز به لیدلنی او د عالمي کړي په انګريزۍ پوئېږي علما دیني چته عرب به لیدلنی او ربي وای نو یې زکړي نه چې دای ني ویلو خو غیرې سره اړیکات پیتل راغلې وې دا ترجمان به په دغه سننګ یو چې دای دې دا دا ملک سا سفر به کړی یا کې د د تعلیم سره زریه وو دا جبي زکړي نو دا ترجمان په زریه دا خبرې وشه قالوا او دې یا زل قرنيني ای زل قرنینا ان یاجوجه او ماجوجه یقینا یاجوجه او ماجوجه افسدون فی الارض فساد که اونګي دی پسمکا کین فهل نجعل لك خرجا آیا مونږ درګو تعالی را خارچا. حالله په ته انته جاه بین نه نه چې ته به جوړې زمونږ په بنو مدې تر مندهسط دې وال او په ش دله خرچ در کوو چې تهمونږله دال جوړکېتون کاله د زول کارین ما مککننیفی هغه چې طقط را کی د ما لره په کې ر غب زما خیرغه د بهار معنا داته چې خرچه م نه ما سر امدادو کئی پتاکت یعنی پمٹو کسان رال را کئی مزدورن اجال بین کم بین همرت من زب جوڑ کمستاسو ددائی ترمنده یو دیوال یو بند و ایزا ٹیک جا سچل بکو ای آتونی زبر الحدیدی رال ای ما تا ٹوٹی دو اسپنی ای بلاکون دو اسپنی جوڑ شو حتی تردی پوری ایزا ساوا بین صدفینی چه برابر اکل پمز دوارو سرونو دو غرونو کی یعنی بلاکونو صم مثال مثال نو وړ وړ برابر برابر وی جوړ او, او تره غسرونو پوري اوره سودا دیواله بیا وی قال انفوخو بیا وی بنایو پوکای یعنی اور بلکای چې دا دا غسر شي دا بلاکون د اوسمنو دا ټوټې د اوس په سری شي نو حتا تر دې پوري یعنی اوري بلاو حتا تر دې پوري اذا ب... جاله نارن چې وی ګرد واغیل را اور یعنی بالکل ګرم شو نو کاله بیا آتونې راړی مالا او فریغی چې واړو هم په دی پتررن تنبوي ل شوي د تنب پ واړلهګړ دا چې پړله نتییال بهم فکدو که نه د دو غروو په ممسکو نوکه تنبې بره خی جوله ټب پلهده معلومیږې دا چې خمېدارره مشینې وه سنا اسباب ځکه چې د غار په ممسکې دیوالي او دنګې او بیا هغه ګرممومي او بیا په هغې تنب هم اړي هغی اسباب په کاردي خامخه په کار نو سانا سه اسباب به ویاله نا غای په وړو لا نو هغه را لا هغه